Я глумливо мовив, цей дріт був приєднаний до мікрофонів. Тепер ви його витягли з-під шлаку, але жодного призначення йому не знайшли, навіщо він тут. Розуміючи, що брехня справді не вдала, і тому, наливаючись кров'ю від люті, Барков пробелькотів. Ну, це щось для протиповітряної оборони, не знаю, мабуть, не закінчили. Ми явно помінялися ролями. Тепер допитував я. Баркова це дратувало, але йому за будь-яку ціну потрібен був мій підпис під протоколом. Доводилося терпіти. Відтак, я завжди цим користуватимуся. Відмова підписати документ робила чекістів згідливими, інколи навіть безвольними. Адже це б означало, що завдання не виконано, а таких речей начальство не любить. Що-що, а папери мають бути справні. Відтак почали шукати під шлаком дірку в стелі, а коли знайшли, я сторопів від несподіванки. В дірку була заправлена пір'їна індика. Корінець був зрізаний і справді нагадував мікрофонну рурку. Та вся ця винахідливість виявилася марною. Пір'їна не замінила мікрофона, бо її не можна було побачити знизу, з кімнати. Виконавці знов неправильно вирухали товщину стелі. Цього разу предмет, схожий на мікрофонну рурку, виявився значно вище, ніж потрібно, і його зовсім не було видно. І це вже було зафіксовано в протоколі. А проте Барков продовжував діяти за сценарієм. Ось бачите, ви правильно написали, іграшки. Хтось із підлітків грається в детективів. Це дуже легко довести Миколу Даниловичу. Він вперше назвав мене по імені і по батькові. «Цього вимагала ситуація. Ви ігноруєте той факт підполковнику, що цю пір'їну ми не могли побачити. Та й стелі бо вона не провалила, був встромлена надто високо. А проте все ясно з моєї заяви в протоколі. Ви провалилися аж двічі». Тут Баркову крити було нічим. Протокол був написаний так, як я цього вимагав. Дії гебістів виглядали незграбно і джурнувато. Їх легко було б викрити за їхнім же документом – але хто це міг зробити? Поки що ніхто. Мене втішало тільки те, що Барков та його недоумкуваті колеги матимуть прочуханку на службі. Прощання з парквитком. Рік після щойно описаної події проминув порівняно спокійно. Щоправда, ми з Раїсою опинилися під пильним наглядом КДБ. Їхні філери ходили за нами на зирці. Але це інколи навіть розважало. Ховати нам не було чого. Хіба що мої манускрипти. Але тут Раїса виявляла таку спритність, що за них можна було не боятися. Та й ухочих нам допомогти було цілком досить. Як показав час, і не маленький, ніхто з тих, кому ми довірили зберігання рукописів, нас не зрадив. Декого з них, наприклад, Василя з Лаврівки, після мого арешту чекісти наполегливо допитували. Але ж у них вистачило духу, аби вистояти, не піддатися залякуванням. Для мене філерська набридливість служила джерелом нового досвіду. Тут відкривалася незнайома грань людського буття. Як правило, філерами служили молоді, зовні інтелігентні люди. Не знаючи їхньої професії, цих людей можна зарахувати до вчителів, чи, скажімо, акторів, музикантів тощо. Ницюз їхнього існування у мене викликала жалість. Ніби люди як люди, а отак вимушені заробляти на хліб. Часом ми з Раїсою втягувалися в гру, намагалися позбутися хвоста, та здебільшого вдавали, що не помічаємо, хоч їхню присутність за нашими спинами відчували негайно. На 1974 рік керівництво КПРС проголосило партійну чистку під виглядом обміну партквитків. Якби це обмежувалося лише тим, що тобі просто не видають нового партквитка, таке ще можна було б стерпіти. Але ж інструкція вимагала Небажаних елементів перш ніж виключити з партії Проводити через усі інстанції Якщо ти завинив перед суспільством І тебе віддають до суду Ти знаєш Він у тебе буде лише один Вища судова інстанція може скасувати вирока Чи підтвердити Але те вже відбувається заочно Тебе не вимучують повторенням судових процедур На ієрархічних щаблях сліпої Феміди Що ж до партійного судилища то тут мусиш пройти від первинної організації через партком, райком, міськом, обком і парткомісію при ЦК. І всюди повторюватиметься слідство і суд над тобою. Якщо досі ніхто з твоїх партійних колег не сказав тобі жодного прикрого слова, то тепер тебе змішуватимуть із багном, хоч і не віритимуть, що ти в чомусь винен. Так треба партії, і цього досить.